Зі щитами, списами, луками, мечами. Та як легко вона рветься Під нестримним натиском гунської кінноти. Зарозумілий, легковажний, Хоча й не позбавлений сміливості вовчий хвіст, Не прислухався до розумної поради. Не знайшов місцини, Яка б стала перепоною для нападників, А для полян надійним захистом. «Що ж буде? Що ж буде?» Гунни витягувалися усе гострішим клином і швидко наближалися. Вовчий хвіст гукнув на весь берег друзів. «Тримаємося міцно! Ні кроку назад! Приготувати списи і луки! Зупинимо ворога!» Два перші ряди. Загородившись щитами, виставили наперед спеси. Два задні видобули із тулів стріли, приготували луки до бою. Києві здається, що він у друге бачить один і той же страшний сон. Хіба не так само? Зустрічав гунню воєвода Радогаст. Так. Правда, у вовчого хвоста воїв значно більше. Та що з того, коли вони розтягнуті в одну лаву? Тим часом гунський клин, як стріла з лука, цілився прямо у серцевину полянського строю, у те місце, де стояв воєвода. За ним важкою темною хмарою летіла уся орда. Берег стрясався від грому кінських копит і дикого крику. Київ мружиться проти сонця, Гун не зовсім близько. Вже добре видно оскалені морди їхніх коней, блискучі леза, занесених над головами шабель. Ще мить і... Хмара стріл злетіла з полянських луків, кусючим роєм вп'ялася у густу лавину нападників. Упали перші вбиті. Зашпортнулися коні Та це не спинило гунню І в наступну хвилину вони з усього розгону Врізалися в полянську лаву Страшенний гуркіт Передсмертний крик Бойові кличі Брязки шабелі мечів Все це змішалося в один дикий рев Що здійнявся над бойовиськом Гунський клин ненадовго зав'яз у першому ряду. Потім майже відразу розітнув полянське військо навпіл і почав оточувати ті дружини, що стояли на березі росі. Крик жаху пролунав серед полян. Збитий кіньми упав вовчий хвіст і був розтопнений на смерть. У прорив ринули свіжі загони гунню. Вони тіснили полян до росі, кололи їх списами, сікли шаблями, спихали в воду. І там одні пливли до протилежного берега, а інші, поранені та ті, що вміли плавати, тонули, опускалися на дно. Русів від першого найстрашнішого удару врятувала молодша дружина Щека. Вона із засідки засипала праве крило гуннів стрілами і цим затримала його навальний натиск, змішала бойові порядки. Але це не врятувало старішому Тура. Поковзом гунни зачепили таки русів, і одним з перших упав Тур. Стріла пронизала йому груди, і вої віднесли вмираючого до лісу і над ним схилився кей. Отче! Тур повільно розплющив очі, впізнав сина, промовив через силу. Даремно не послухалися тебе. Все пропало. Рятуй, наш рід, і все плем'я. Хай «Бережуть тебе, боги!» «Отче!»